بران محترم عارضن کو دا مولانا زین اللہ سے دا دورہ تفسیر قرآن دا نوستی نمبر کیسٹھ چې مسجد امیر ماویہ محلہ حٹک سالڈیر کی بس ستمبر دوزارار کی شعر دا دید ملاویدو پتہ ساتھ ای وشاہ سنت کیسٹھ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمند لازان از دیمین چو جانگیرہ روڈ سوابی روپائیٹر انوارشیر توحید موبائل نمبر زیرہ تین او دی توعان تی رستو زیافت ہوئی خود سیز خوی یو دی دی تی خوراک دوڑے طلب کا اغیی دا میل مستیانا سوکا انکار ہوکا اور سیز یو دی که نو دی دا سی کل کل کولی شي دا یو طرف نه دار توعان دی دا بل طرف نه زیافت دی چې موسیٰ علیہ السلام حضر علیہ السلام دا سیز او دی غختو دوڑے غختا خوراک غختو چې اغیی ورکولا نوی بے میل مستیان کولا چری نور کولا مل مستیا نه کولا بعض خلک پدې کې پرک نه کوي په چونکو حدیث پاک کې فقها تمام ذکر کوي فتاو علم ګيريا بزازيا ټول ذکر کوي کورها کورها هغه مکروه دي ضيافت د مړی د مړی دا کور د طرف هغه مل مستیا کول دا ناجائز دي نو باګ نه کاند وی خیرات خو خیر د مل مستیا ناجائز ده پیراته له کوم خیرات کړي په دا خوجه تو خوینه خويرات ديږي د لکې 13 هستي یو دی خو بالختونه درې غړولي تړي غړولې دا لالا لسونه وينځي الارجی را پاسه دامل مستیا شوګ مل مستیا نشو دي دی کې فرق نه کوي دی وې دي خويرات خير دي پدی دوه درې ورځو کې د مړي د کور نخواراک خير دي او مل مستیا خانه ده نه داغه مل او دا کتوا دا یو سیز دی پدی باندې تمام په قهاو اغلي کلکړي دي چې دا مړي د کور نه ډوړې خوړلل اغه دا ناجیز دی زکه دا استعام چیو دا د موسی سلام د طرف نه او دا زیافت د کلی د طرف نه او دانو جه فابو ان یطیموها امام سییودی رحمۃ اللہ ذکر کړی دی او دا رنگ چې دا یو سی سی هو دا د غیر دا طرف نه زیافتو او د دې د طرف نه دا توعام او تمام په کها ذکر کوي وکوریت زیافتو اغا ضیافت د مړي د کور اغه مکروه دی کله توعام المید ذکر کایو نو بعضه اهل بدعت وایي زیافت خو ناجایز دی او د ملی د کور ډوړې دا ناجایزه را حالانکه مقصد د دواړو یو دي نیل الاولتار صفه 358 کی ذکر کایو د ملی د کور ډوړې خړل دا ناجایز دي دا رنګه نیل الاولتار صفه 340 کی ذکر کایي د ملی د کور والا و نا دا ناجایز دي ابن تا پا ایک سو ستارا کی ذکرکی دا ملی د کور نوڑای خوڑل دا ناجائز دی پتاوہ بزازیہ پتاوہ شامیہ پتح القدیر دا ٹول ذکرکی مدخل دا ابن الحاج ذکرکی درین جلس پا بیالیس کے دا د دا کور دوڑای خوڑل دا ناجائز دي بعد خلق دلیل پیش کئی وینیت تخذت و آمن دل فقارا اکان حسن کہ یر پا کیرانوں دا پار پا دغر اس دوڑای تا یار کینو دا خ و میا تمثائل و ذکر کئ مراد از, از مراد عزی بغیر از ایام مخصوصه است مخصوص دا نه مخصوص ردونه علاوه هغه کسانو د خپل مړي د پاره خیرات کینو خیرات خو خیر دی او جدی غم نه اوس داش بیا د خیراتونه کئ کنا دا رنگی ابو داود دویم جلد 91 کې ذکر کئ د مړي د کور ډوړې مل دا جایز ندی پتہ والے دی زموږه مان راغلی مل مانو را هو دونو کې راوی په غمونو کې مییلمانه راي جنناې ته راضي دوا ته راضي ده جنناه دي وکې او غ دی دي د شخت تجمل جممل شاې بوا آو او پات شووه او چېسمنګ جناازه شو پپله اعلانوکو ایماندارو تاته د الله اجرر کې تا اوسسی جزې ته وتلی شي په خلکلاړو بعضوي نهځ به نهمو سره بجرې پورځې دا سوواده خو نه دی په تاوا لمگیرې عاد کرکي اول جلتهپ سا کې د مړی د کور وړی دا نجاایز دي دارنګ پتاوا رشیدیہ کې رشید احمد غنگوهی رحمت الله له ذکر کئ صفه 142 کې د مړی د کور ډوړې غیر لاجیزه بلا کتابونه داد دا اکابری دیوبن کتابونه تفوقهائے احناب کتابونه مجالس اورار صفه 337 کې ذکر کئ د مړی د کور ډوړې د دا ناجیزه دا دارنګ پتاوا قاضی خان دریم جلد صفه 504 کې ذکر کئ د مړی د کور ډوړې د ناجیزه خلاصه الفتاوا دریم جیل ثپتين ساو 45 کی ذکر کوي د مړي د کور روړې دانا جائز ده دارنګه په دا غره دوکي امړي کور والا کدا هغه مړي وصیت کړی نو دا وصیت امباتل ده کم یوکس دا وصیتو کو چې ما په بت باول ما خان دیم ما خان دریم ما خان خو دي ګونه بکلانګوي او خو مخ خبره لوي غیباله لوي دا وصیت امباتل دی دارنګه در مخ्तार پی نظم جیل 584 کی ذکر چې دا حرام دی شفاول عل کی ذکر کوي وکه او توعامل میتې مدار ج نبه اول جل41 کی ذکر کوي دا دا یا دارنګېغ جاې او براقات سپات ساټ کې په تا د موله د مشکات یو روایت پیش کوي د عاصم ب کولب چې نبییر اسلامی اووررض اس جااززه و کا نو په واپس مشکات کی روایت کی رای په د عام م چې انو لیکی امراته المیجه د مړي کوروالو د دعوتو کو نو نبی اسلام لاړو دعوت قبول کو نو لہذا وګره پیغمبر د مړي کور جوړوي نه خوړه په دې حدیث کې به تل تحقیق ام کېګا نه په پوره سترګو به خبره نه مانی دا غری روایت چې کلم مشکات واله نقل کړي او اي پداه امراته امراته المیذ هغه ذکر ابو داود دا روایت ابو داود نه راغلي شی چې کله مونږ تاسو ابو داود رواه د بداوت کې راغلی دي س په 4 کې په داو مرهتون یو ښې له دعوت وکوو ایو د مړی ځکرنیشته سونانې داری قووتنی 5 معې آثار م نه د احمدده هغې کې ذکر کوي په دو راتتون من کوش د کو ی ښذې له دعوت کړیو او دا سری چې مړلو دا انثارو نهلو جا اوله مستثیت کې کی ذکر کوي یا په داو راجلون سړی له دعوت کړو ښذه د سړښځه کا د خځ د کو شوو خځکه او د هغین د مړیښه جوړهکه او بیا د هغین چې دا د نبییر اسلام د مړی خوراک کړی دا د هغې د پااره نه نهبیر اسلام د مړو د کورنو خواکونه نهدي کړي او دلته په هستاقامه طاب د تو عامې وکو یو پیرات کسان راغلی وو چونکې پنجپیر کی ترتیب دا اوسخوا هممدله کلیال ټولو طالبانو خخدمت کوي. په ماخام ما یا پښمنی ټیم کې باندې مسمحاله والا الته کې معشومان چونی ګری وظیفه واړی وظیفه راوله ختمو بغا شیخ نه یو عالم ته پوښتنه کړه دا وظیفه پکم دین کې راغله چې چونی وظیفه واړی دا خدای غیر الله نو سوال کولی سوال جلت دیو ډیر زیات لویل خبره کولی شیخ دا سه پاجزه سره وتوي راځي دا چونی ہوئی چې ګورم صلی الله علیه وسلم حضره اسلام د پر وظیفه ووتی نو موږ هم غواړو نو تعلمانه غری دی په موږ وظیفه غواړو حق دا, دا, دا غیران شو فانت ولقا دوا روان شو حتا اذا اتيا تربی چرالو دوا ها میلمانه غلی پکار دای دمړي دا خپلوانو تا گاونډیانو تا کم لوندبه میلمنو تا پاتې کیدنی چې مونږه تا د ترتیب دا برابر کو کثونه خلک درس وری کم علاکو کی غموشی نو بد دا سی وقت تتل چه دوا که بس دوا نا پس را پاس دل. علتا پاقی دا چې وخت تلجه دعا کو بس دعا نه پترا پاسې دن ال تا پاغي میلمانه کیدنه آسان کار دخ چې سباس تا خوا تا راشي نو دارنګي تستاره طرف نه انده شانتی دی بیا مډوره ورکوا مچې ورکوا انکه پاتیشو نو تا کا وندیا نو تا ستاره استدارو ته پکار دی چته اغي تولهګه نو زمون خلک سګي زمون په لاکو کې مصیبت داري چې مونږ او تاسو پروژې کې افطاری پټین کې یا سحری پټین کې ځان سره یو فین یا یو شپګو بینډه یو او ځان سره هغه هغه ښاچې ځان سره یو څلته بیا چرګان سې کو دا تخکلی مړی کور سره تعاون کې ښا ته هغه تا ورولهګه خپلوط مطابق صفاحه کا هیګه ورولهګه ویلو کی مال راکه بس واپس نه راځ نو دیل تکې له غون ته ځان تر یوم سی ولته طبيعې کینی نو که یو ډوره وळी نو دیو ته یموتي وبیا دی موتی ولته کې دری ويو نو که ځان تر هغه کچا به تنگلولیو نو ولته پکې دی خو دغه هی پټیر ټول کې غوخوري نو تا خو تا نورم نقصان وکړیا وان تلقا شو حتا تر دې چې دواله لال ادر نور الحق سه والد او والدت دواله واپسيو او جنا دک جنا دینه په خپل اعلانو کو ایماندار او تاسو د الله جردر کی تاسو ایجاد تاسو پليشه اچانه ګیلې چې مت چار چا تاسو نو کو نو د بو تاسو دا گرمي کی تلو گرمي کی واپس رالو پدې کې هو اس اچانه ګیلې کوم دي په کار حتا اذاعه تا تر دې کې دوار رااله یو کلیوا لاته استت اما داینه ډوډۍ تلپکا فابو ایضویب ډیر قدردان خلکو وي ځکه خپل کار کوي موږ جانتے نه مو ته د مو مې نه میلمه نه کیږي فابو ایضیفوهما ډیر خلکو کا میلمه پستر کوګډیر زیات ازګی ازګی کیلو فابو ایضیفوهما لکه مو خلکو چې میلمه بدشي ای میلمه نه یو دا ډیر بخير کومي با ابو اړین کارو کا تمیل مست یاد دینه بیا روان شو الته یو دیوال را پری وته نو بعد غر غر حضرت اسلام سر در دیواله تنه خوها موسی السلام ته بیا وی ګوره دیبه په سیه غستوی تا خدا سي مخلوق دي چې مل مست يم زمونږ ونک نو ديجه دي تاکیل کاریو کو دیواله وته راوخی جو دینه مری پیسې غستوی په دی وجه ته اٹل کې خوراک کړه او واجادا نو دیومن تا پدې کې او دیواله یریدو ان ينقذ نز دی او چې پر اوته وی فقام ان نغیکو نو موسی عليه السلام ته ویل شي ته لټخست عليه بیا را پاسو کتا وخت وین واغستره بري مزدوري پرې باندې پیسې به تیغهستے حضرت عليه السلام ته هاذا فراقو بيني و دا دا ما فهمه چې جدای را لھا بس یا ته ما سره مخینه شتلې اصل کې موسی سلام ته کوسون زکا کول که موسی علی السلام مخکنیخ خپل حالات نویړشي او موسی علی السلام خیال دا وکړ دا کیشته سورې شي دا مخکې دي څنګه ته اے موسی علی السلام تاسو چې نګه ته جي پسند کی په بو قرار اواز نوسته الله حفاظت نو کړې خو دې خیال نه بالکل ہو او اے موسی علی السلام چې ما را سره یوځل وکړا نو تا چې پితا پدې شونډانو يو څو پر کړو غرضول خپل تا هیر شو په ما هو تیراس کې جماعت الکو وجلو او تاجه کي پيته يو سکه ور کړيو باقي بعد خلک خپدي کړه موسی عليه سلام نهك بہت بڑا گناہ هو گیا تا اسنه انسان کو قتل کړسنه کافر کو قتل کړديا تا کافر تی لر کی اس نے ایک انسان کو قتل کړديا تا او اي موسی عليه سلام کته ماته د دينا باندې ډوړې غوخته وا تاجه د شعيب عليه سلام یادا غ شيخ لونو تساریو بوکو ته خو دي خو ازانته تا. او طرف ته شو تا الله نه سوال کوي الله نو صاحب جينه کو ته ور جمعته باندې ډوړې ډوړې دا حالات دا دیکھ لطائب بازی مو پسرین ذکر کوي قالا اوی خزیر علیہ السلام حازا فراقو بینی و بینکا او پا دیکھ بلا لطائب و بلا مسائل و بلا نکات دی پکی او گو را دا نکاتم پا کرالو او دا نکاتم کرالو موسیٰ علیہ السلام پیغمبر دی دا خزیر علیہ السلام نا قدم په قدم تپوس کوي د غیب پتہ ہوتا نشتا قالا اوی خزیر علیہ السلام زګا علمی علم موسی چون کې شو بند د موسی علی السلام علم په غیب کې بن شو علمی علمی علمی علم موشي کې بوته ارجمان دا منګک وسیلې می و نه ناکره پیران او ناکره پالګری دی ایتې منګک ویریا ستالک چې علم موسی چون کې شو بند علم موشي چون کې بوته ارجمان دا منګکوری وسیلې می د موسی علی علم په غیب کې شو پته نشته حالله هذا پیراکو بیننی وه بین کا حاله و زیره لسلام دا وغ د جدا دی زما او سا په میس کې سوونببیوکه وورګه چې کمم کارونونهماوکه د په حقیت د خبروم ساونتبیکه خبر بکم تا لره په حقت دغ سر چې اون لرلوته پایره صبر کولو لمبی خبره کشتتې سرری کړی وه او دا کشتت د مسکان وا دا ل کسانو پهې پور او د پ ان ته مدیت جاړی کوله په دغه وختې یو ظالم با چااو نه چې کمه کې ت به روغ وه او به پ خل بیګار وورهچاو ټیکس به هغستو چې کمه کې به ل نقصانو که نه اب پریخواده څ چې د دوور کې داسې کوي غریب سړی مدوری کو یا دا سرمړکه را شه مون سره به غ ک نه لکه غریگانان ته مزوری کې خپله نوخ ګاډې په ېګور د کاریا او ترخاله نه ورک یا نو حضر علیہ السلام و تویج دا ما پا دیو جا دا کشتے زخمی کولا دا کشتے میں زکا سیری کولا چی رو اکشتے خو باچا په بگار سرنی ولا ام مستفین تو حر چی کشتے و دا و دا پارا دا مسکنانو مزدوری کو لپا در یاب کیم پارت تو نمع اراداو کا انعیبا چی نقصانی کم دیلرا و کانا زکا چی او دا دی مغیطا یا یا غضو کلله سفی ن غطب چېله حروه کشت په زور سره اشاره په د ییم دا ممسکیانو دمال حفاظت میں وکوه نیشاره ده پکې چې تم د ممسکیانو د مال حفاظت کوه دا نه چې مهڅوکې سووکنی ته را شوررک کله نهته د مسک مال حفاازت و عمل غلامو او کم کېې مل کوه نفکان ابواهو مؤمنین مور اپلا خو ایمان والو فخشینا این یرحقهو ما فخشینا نمونگا یریدو چوب غرزی دیدوار لرا پزور سر پسر کشی او کپر کی کدی رستی لوئی دا خپل اخپل مور اپلا ری کپر ترسول بس دی مونگا ختم ادا کارونه می زکا ہو که چه رستوئی و مافال تو ان امری داما پخپل اخو خنو دیکڑی داما تالاوهی وکا پهارت نه ا یبدد لاما نو را د وکومونږه چې بعدله به ورې د له رب ددي غور ده نه او الله پاک دې موور پلار ته بیا یایو لوری وله ووررکه بعضې مو په سرین دی کرک یا ددي لور په نسل کې الله پات بیا او او یاپې پی غمبران پیدا که هغهزوی خولهمون قتلکو الله وله لور ورکه او د لور په منګ را دا چې بدل باور کې دی لار عرب د دې غوړه ده نه زکاتن پپا کوالی کی صلاحیت کې او دین نس دې پر هم کول کې و عمل گزارو باقي ما غ دیوال را تي د کو رد زکات کې دا د یو دو یتیمانانو د دې مور پلار هم ډیر زیات نه کانو نو موږ د یتیمانانو دا دیوال موږ دا پر اپریو زی پدی کې خزانه وا نو پدی خزانو ان بخلک غری ورواچی به تیم مال باندې نو وی خلک به د یتیم د مال خواراک نم بچي او د یتیمانانو د مال हिفاظت بو شي نو ګورا حضرت خزر ال سلام د یتیم د مال हिفاظت کړو نو تم د یتیم د مال हिفاظت کو او عمل جدارو هر چی دیوالو فکانا لغلامین یتیمین داو د دا دو الکانو فلمدینته ته په هار کیو او وكان تحتهو او او دا دیلان دیو خزانه دیدوارو دران وكان ابوهما صالحا او دا دیدوارو اغفت لارو مور صالحا نیکانو مور افت لارو نیکانو نغو قتل ربستا شور صدیق پل بلوغتا نرعوب من ربكا دا رحمت دیل طرف دا ربستانا وما فعلتو ان امریه داکار ما پاکپلی لمسر ندکڑی گواریخا حضرت علیہ السلامی دا ما پاکپلی اختیار ندکڑی وما پاالتو عن امری داکار ندکڑی ما پاکپلی لمسر اختیار سرا دا ما تاللہ وحی کردی دا ذالکا تأویلو او دا حقیقت دی دا غصو چو اسنلرلو تا پاید صبر کولو ویسالونک عنجل کرنین تا دیو آقیار ابت دا مخی سرسدی نو یا خدا چې عقب مشرکین او د نبی رسوله تطوسونه کړو چې موږ د اوبادشاه حال وایا چې هغه ډیر لوي سفر کړی د دنیا او دویم دوینده دا ربط دادې چې حضرت خزر علیہ السلام چې دال دا ذل قرنین په پوهچ کې په مقدمهت الجیش کې بروانو ويسالونک عن ذل قرنین ذل قرنین دا د دنیا یو غټ بادشاه تیر شوي تو کو یو آ... آ... د دغه پنلوم سایرې سو د ای سالې اسلام نه 559 کال مخکې تیر شوې دي په دې باندې تفصيل کړي او تاریخی انداز سر بهترین کلام حضرت مولانا ابو الکلام آزاد رحمت الله علی هغه په خپل کتاب ترجمان القران کې د ریزل قرنین او د یاجوج ماجوج او د سدیس القرنین بهترین تفصيل کړي دي ویسالونک عن ذوالقرنین تبوس کا استانہ بابرت ذوالقرنین کی ذوالقرنین بادشاہ بارہ کی دنا تبوس کیا قل طور توایا سات لوچ زردہ چوبلولم پتہ سو باندے منه داغ بار کی ذکر یاداشو داغ بار کی بد تاسو معلومات در کما ذوالقرنین بادشاہ چاغ اگد سفر کڑے انما كنا له في الارض يكنن مونږه ځي ورکړو اغلره پد مکه کې واطينا او ورکړو مونږ اغلره من كل شيء نو دا هر کس ما سامان د ضرورت نه كل دا کلو نه مراد دلته کې کلو عرفي دی دلته کرنین د لایم د ضرورت اړ یو سامان ورکړو فاتبع سببا روان شو د مغربو اولی سفر شروع کو مغرب طرف لووت لو حتى اضا بلغه مریبه شام تر دی چې دی اورس دی د پټدو د نوور او بازوی چې دا اخیری موقام د غوروبو شمسې خ دا خبره صح نه ده دی چې کم دی تلالو نو هلته کې داسې لګې دا چې کې په دریاب کې په دیځ کې دا نوور په ټېږي څکې سړی کراچ کې سمندر خوا ته لل شي او مادیګرناوخت ته د نور ته ګوري څړې وي کې دا سمندر پدی ويخ کې دا ورډوبيږي خا هله کې دا انور خو په سمندر کې نه ورډوبيږي حتا اذا بلغ مارب شمس تر دې چور سي دا زه دا پټې دوه د انور تا وجدها ويمنتدين ورلارا چپټې دوه په دریا طور کې او تک دانور د دم کې نا اغه 150 چنده زیات دي نو یو سمندر کې څنګه دا غائب شو بلکه مراد تن ادب بحری اسود اغه کنار له الته یونان خلکو د دې علاکینم لیډیا او دا علاک بیا د فتح کا او دله پتاقول واجبہ ترتیبو تر و سنا ز خپل پوجو کمانډرانو علاکی تبورلو اې ته به خبر امنه او ک نه منه نو بعد ډیرو بخبر امنه لا چې چا به اونم لا هغه به ختم کو بیا به دغه منون کی د دین بیان طرف پوجیان پبل ترابا نه باوراله هغه لکی وره خبر منه کنه نه منه که خبر بچا منله خوخه کنه به منله یسر به جنگ کو لاکی به پت حق و قوما و منت داري سره یو متور توي يا ذل قرنه ای ذل قرنه اما ان تعذبا اما ان تعذبا او اما ان تتخذ فيهم حسنا یا سزاورکا او یا اونیسا دی بارک خلارا خالا اوی ذلقرنین بادشاہ اما من ظلما یو دا رستو وزیرم ذلقندر تیرشوی دا ذلقرنین بادشاہ تیرشوی اسکندر او جدا دی او دا جدا یا مسلمانو خالا اوی ذلقرنین اما من ظلما چاچی ظلمکا نزرد عذاب بورکو منگا بیا بوا پس شیخ پل رابطہ نو عذاب اور کی عذاب ناشنا او و اما من امنا دات بادشاہو خا کچا ظلم کو سزه اور کولا او چا چ ایمان ډول او عمل نیک پرحو جزاء نل حسنا پرحو جزاء دل بدل خيستا او دردي چوبواي مونگا د کار د دن زمون ناسانا ثم اتبا سبب دغه یو طرف سفر وکا بیا روان شو په بلالار مشریق طرف ته تر روان شو دمکران علاقه ده پته کی حتا اذا بلغ متل الشمس تردی چور رسید ده خطل الانورتا وجدها نو وجدها نو دو چراغته لو پداتیو قوم باندې لم نجعل له من دونها سترا لم ننجلم چې نو ګزوری موږدي لره د نوار محیته هسپ ده کذاکه داسې کار دی سره وکو کې څنګه مخکې کوم سره کړی پور یو ق لکه کې غونډه ویا دکر شووه وقدو هونه بمالله د خبره وقد ه نه را ګیر کړی موږه سامانونه چې د دی سرهخبره په خپل کې صبح معبا سبابه روان شو په بیا بل ترب تروان شو تردی چور رسیده وینست دین میند دو غرونو تا وجتا مین دونهما ويمن تو داغین دیو قوما لا یکا دونا یفقهون قولا لا یکا دونا یفقهون قولا چې نوو نږدې جدي پويشه دا ای په خبره ګور په دنیا بادشاہی وا پډیر ملکونه بادشاہی وا او د کوم په خبرو نهپدوننو دا څنګه قارو پارسه کالو قالو خلق زل کارنو نو د خل کوي زل کارنو چې په خبرې نپ نه څنګه ته و ترجمان په ذری سری ته وي قالو یا زل کارنو دا خلک را زل کاررن د تررجان په ذری سره وي چې دلته یوقوم دی ګاګ مګاګ یا جووج معجووجو او دی دیر کې که مبانی حملی کی که انواری کوي یا دی باچاوی ایز غم څوک سوک ظلم که انو لے چل دادی خوا یا غد دیوالی ولا جوڑ که او دا یا جوج ما جوج فختاناو تا زوزی ما زوزی وی خوا زوزی ما زوزی جنا یا جوجا و ما جوجا مقصدونا فی دا موالو دا وړو ولوکی مخلوق دی پسادیان او دا چینوالا دا تاتاریان دا تولا ا دا د دې څوک اسما تربورې کې راځي اياذل قرنین ان یاجوجا و ماجوجا مفسدون فل ارض پسات کوونکی ریپت مکہ کې په حل نجعل لک خرجن بچاتوي یم به خرچه را جمع کو او دینه متخلات کا بچاتو اسغم مکو تاس دعا کوي سره پکا سره مازر ملګریا کې نور کار بکیږي دي تو اسلامي سیاست ته چې په خپل باندې داسې مینه دانا <سؤال> نه چې دریایا په سر باندې ځان کوسته اقتدار توراتایو به تاسو ومنه موجودو دریایا جودو ماجو یورپ والا خپل <سؤال> کتابونو کې کوي او اږي ورته گاغ می گا گو یو موسیدونا فی الارض دی <smart> فساد کوي پزما کوي فهل نجعل لکا توایا راجمنک من تعالی खर्चा پدی خبرات جوڑ کې بيننا او بينهم صددا زمونغو د دې په مې اسکي او دیوالو اېدل ਕਰਨين بچا مونږ د دې کا قالا ما مكنني في ربي خير قالا ما مكنني او بچا دانو پیسې راغون ديغه کدا دې ننند ورې کېدار ورته وی ری چاند درو کنه یار خفو بې نور پندو نو وسره ادی بنو نه چاندو راجا مکی کالا ما مکننی فیه ربی خیر حاج الله ما طاقت راغل دا غو ربی ما دا الله طاقت راغلی فائنونی بقوا ته زما ته امدادو کې را طاقت څه مطلب ما ته فرات پکاره چې ما ګټيارا سره کوي اجعل بینکم اجعل و بینہم ردم اجعل زبوغردون ستو د دینیت کې دیوالا د بادشاہان کار په ذکر شو چې دا بادشاہ دا لیڈرو دا مشرکار سدی کپا قوم کے پسادوی د پساد, پساد خاتما او امن راوستو قالا ما مکن نیتی ربی خیر قالا اوی بادشا آج تاکت را کڑی ما تا رب زمان خیرون دا غور دین فا عینونی بی قوه امدادو که زمان پتا قطسارا اجعل بینکم و بینهم ردما ذباوګر دوما ستافو او تاریخ مس کې دیواله اتونی زبر الحديد راوله ټوکلې د اوسپنه د اوسپنه ټوکې راځمکه هر حتا اذا ساو بینا سدپېنه تر دی پوری چې برابر شي پمیند سرونو د غرونو کې د اوسپنه د ټوټې په دن دیوال بې وو چې د غرونو د سر څورسي دی اور تاسو وې اونکوو بنو کو کې چې پدې کې د اوسپنه دا بالکل ویلی شي نو دا ویلی شي یو څه پنځمو د پذیدار او له پذې علاوه دا پخ خبر خبر اواري کې څنګه خلک دا دیوالو په پلاسترو کو هغه اوس پنې ویږي او هغه په ورواچوله نو کله هم دا یا وجود ما وجوده اخې دی بخته کوي دا یو غړ دیوالې والو حتا اذا جالهو نارا تاسو بنهو پکې حتا اذا جالهو سرده چی داشی پشانده او رو دا بلکل تک سور نو کالا دوی آتونی روڑه ماتا او پر غاله چی دیوالو پا دا تانبا ویلی شوي دا ویلی شوی تانباو پا دیوالو سوچو پا مستتو آوو نو دوی وسن لری ای اسفرو چی روخی پا دیوالو پا مستتو آوو لہو نقبا او داکت نو لری پای که دا سوری کولو والی کې د سوری کول طاقت نه لري دا, دا دیواله د زول قرنن بادشاهواله او دا دیواله باندې دی بارکي مور کوم دیوالو او د دې دیوال بار کې هغه جوهرات ویاله اړی بعد ایشکالاتم پېش کې دا دیوال کوم غو نه مونږ ته او مونږه په طعامه د دنیا کې وګرځې دو خدای دا دا دا زکه او الله ما الوسی رحمت الله له تفسیر المانی کې او الله ما حسین جسر طرب الوسی رحمت الله له الرسول الحمیدیه کې هغه ذکر کوي چې د دې دیوال آه. او او د کوم قوم چې الله خبر راکړي ممتاز دا بالکل صحیح او درستی ښا جغرافیو علوی کدا موږ چرته ونه مونږ دنه دی دیوال پتاول لګی دا او نو موږ ته یا جوج ماجوج پتاول لګی دا خو هغه مګمږي رحمت الله له ذکر کړي چې الله تبارک وتعالى د یا جوج ماجوج خبر ورکړي د دی دیوال خبر الله ورکړي دا بالکل صحیح و درست او درستی او په دې باندې تصدیق کول دا فرض دی اگر چی را دیوال اغا موکاو محل مونتا معلوم نشی بلا خبر دا چې دا جعراتی والاوی مونو لون رسیدو مونو وی دا چی دیر علاکیش تا خاص کر شمال طرف ته چې کم غریض علاکی دی پا غی ووری یا خاص کر چی کم منطقی باری دا. دا, دا دا دا چی زمکا آباد دا دا چی زمکا موجود دا چیل تاو سا پرسوک ندی رسید لی دارنګی امام رادی رحمۃ اللہ تفسیر کبیر کې کی ذکر یا دا سیمه مالومیږي دا صد دي زول قرنین زول قرنین بادشاہ چې کوم دیواله واله دي دی دا شمال طرف ته دی او چې کوم خلک د زمکه دنکښه نه واقف دي په ګلوب باندې پويږي نو هغه ته پته دا چې دا کوم د سائبیریا نه أغوا شمال طرف تک کوم علاقې دي او ووري پیراوريږي او ګرونه دي او دولس میاشتې په په وورو کې پټيږي نو اغه تاسو سره سیده یا اور دی خبر الله اور کړي په قران کې احادیثو کې تذکر راغلي نو دا خبره بالکل هغه سیده باز خلک ذکر کوي چې په دنیا کې 300 غټ دیوالو ندي یو خو دیوار د القرنین دی خو 15 نورم غټ دیوالو نشتا نو باز خلک بازو خلکو تاریخ والا اغه تذکر د القرنین ویلي خو دا خبره م یوه دی دیواری چین ا هغه چین دیواله چې دا حضرت عیسی علی السلام او دا پغپور چین د مسیح بن مریم نه تقریبا 235 کال مخکې دا جوړ کړو او داږي لمبای دا 1200 میل نه حواله تر 1500 میل پورې دا داغینه احوا ویشقونو آباد دي او د چین په ملک باندې هغه چې کمنینو هغه بادشاہي کوي او بعدی دی تا دی چینیانو یا جوج مچ دا یا جوج ما جوج دی او دا خوا دا زکرنین اگا دیوال دی او دا خبر غلط دا. او دویم دی دیوار دیوار سمرقن دام یا مستحکم دیوار دی یو دی دیوار آزربیجان او دا په بحیر تبرستان په کنارہ بانده دی یو دیوار تبت دی دا د خوراسان پا خیری کنارہ بانده دی او یو دیوارا اغه دې د بحيره روم په مشرقي کیناره باندې ايشیا کوچک په جزایرو کې دی او معلوم نه ده د دیوال کله جوړ شوی قائم دی او کائم نه دی او بعض مورخینو تذکره کړی ده او په دې کې یو مدان نشته چې دا اغه دیوار دی چې کم زولکرنین بادشاہ واله وو په دې بار کې د مولانا اشتهپلی تنویر رحمت الله له بهترین تحقیق کړي دی نورو ومفسرینو په اوالې سره او حضرت مولانا اشرف علی تنویر رحمت الله له اغاز کرکایو چې مصنفین او معلیفین د یاجوج او ماجوج د دېواله دی تایون مطالق پل تیز او مقالات جمع کړي او چې کم قران او حدیث کې حدیثو نخې راغلي نو په دغه دیواری چین کې یا په دی نورو دیوارونو کې آیګه دا علامتونه نخې نشته دا کم ا دا کوم دیوال چې ټول قرنیں بادشاہ والی دی د حدیث او نه په قران حدیث کې معلومه کی دا غی یو دا خدادا چې دا د الله یو مقبول بند دی والی دی یو نه خدش مارې یو نه خیره سره چې دا یو مقبول بنده والی یو الله والا کس والی دوی دا دا دیوال چې کم کس والی معمولی کس نو دا ټولې بادشاہو لکه دا اوس په نو دغه دیوال وخا بیا بي ویریشه تانبه وره لاوا غریبانی پلس تر کوا بالکل اوار او دریمدا چې دا دیوال بالکل ټول سراسر د اوس پنیله څلورمانه خه دارا چې دا, دا, دا, دا بالکل دغون و سر پور رسیدلې دي د پدغه دیواری چینو په نور کې دا نه صحیح کولا پاکستان کنا پی نظم دا چې دیوال نه خور ازوزي مازوزي دی ها یا جوجو ماجوجی دي او د پور دا بار نشراوتې سونه ښوی یو دا چې دا دیوال چواله دا خاص بنده دي بلدا بادشاہ واله بل دی, دی, دی دا ټول د اوس پني دي بل دادا غر غرسره ملوشي دي او د ديوال نه خو یا جوج ماجوج دي دا پینځه نخي غو په د قرآن کې راغلی په احادیثو کې سنخه راغلی یو دا چې د نبی اسلام په وخت کې په دې کې لوګون تسوله شوي دا او ام نخه را دا چې دا یا جوج و ماجوج روزانه دي د بار راخي جو خو بیا هغه واپس وایيږي او قربي قیامت قیامت تلغ وتنځي دا دیوال به با بالکل سوريشي ودي به نه دی خو او بیا به دیوال مات شي اتم نه خه دارا چې دا یاجوج و ماجوج باوجود د قوت نه چې دا انسانانو نه قوت زیات دی په عدد کې هم زیات دي دا اخوادي نهه منه خه دارا چې دا به د عيسى عليه سلام په وخت کې اروزي او عيسى عليه و سلام په وای سره خاص کسان کوی تور تبوزی او اغصب زن پا قلو که بند که محبوظ مکاناو تبو رسی لسمه نخیده دا, دا چه دا با دفعاتان غیر معمولی پا مرک سر دا خلق ملشی دا پینزه اوصاب پا قرآن کری دا پینزه پا حدیث و صحیحاو نمالومی گی نو که کلا من پا دیلس و اوصاب و باندام محی دا کم مؤرخین چه ذکرکیه چه دا دا ا دیواری چین دی یا بل دیوار دی یا دا بل دیوار دی نو پې کې دا یو وصف نمښتا او دا ک خیالات دا ری صحیح ندي ځکه او بل مخالفین دا خبره کوي چې موږ تمام دنیاو کتا او موږ ته پته ملاون شو نو دا خبره بالکل غلطه ده علامه الوسی رحمت الله علیه ذکر کوي یو چې کی دی شي دغه تا رسیدو ک لوې لوې سمندرونه حایلي او رسیدل ورته ممکن نوی رسیدل ورتکی گینه بل د سیندانانو د جغرافیه او لودا داوا چې مونږه تمام د اوچي او دلم دی اغه علاکی وکته دا داوا د غی واجب تسلیم نه ده ځکه کی دي شي زاسی علاکی چې دا غی چاته پتم نی لګی د لسنج د امریکا رستو اغه د ریاض چیو وا داسې اوسم ډیره علاکې شته بل خبره چې عدم وجدان سره عدم وجود دا لازم نه دی وجود سره عدم عدم وجدان سره عدم وجود لازم نه دي داکی او سړی دل تک راغي یو سیسګوري اګه هغه اونمونته نو دین نه مونته سره دا لازم نه دراسي نشته کی دیش یو ګټ کې پټ پروت یا کی دیش د ذریه لاندې پټ پروت نو که ری دا داوه کی چې مونږ اونمونته نو دا عدم وجدان دا مستلزم نه دی عدم وجود لره چې مونږ دا اساس اونمونته نو دا د فرشتدینه له هاذا دمو عقیده ودايي چې دا سد ذوالقرنین دار سچ اور حق دی قال او ذوالقرنین بادشاہ دانو چې بریطو دا غړ دی وایم د او دا پول می دلا جوړ کو او دا چر می دلا وکو راته باندې لګیا که کنه دا کسی نه کئي حاذر رحمتو مې ربي اعظم دا, دا رب رحمتو کا دا ما باندې رب رحمتو کو مال طاقت را کړو مت ماره دیوار یوالو نو صالح انسان ځان ته نسبتونه نه کئي او ته کم صالح نې نوغازان تنبوی دی دھاکار میں کڑے او دھاکار میں کڑے او دھاکار میں قالا <سؤال> ہا ظا رحمتوں میر قالا عیزل قرنین بادشاہ ہا ظا رحمتوں میر رحمت دے طرف درب زمانہ و یضا جا اوت ربی شکل راشی وا د درب زمانہ وبگرزیدے ل راہوار و کانہ وا د حقا او دوا د درب زمانہ رشتیا وترک نه بعد هم یاو م یا مووج پې بعض وترک نه او پریدمونږ بعضې دا دی نه په د غرض چې چپی به وي په بعض وکې هغه چپی به ودي به رااخیجي وا نو پیخهپې سوه او پوک به ووای شي په شپلی کین راپیر اسلام به شپل ته پوک ورکئ اوسقررانوهې دا تتسکرنی دغ بس غلاال د شپې پ خولی کې ده او بسخوااب به استراتیل سلام به شپل ووي نو بعض خلک دی بیا رامی جوړي که یا اس راپیل سره ملاړ دی شپل خولی کې د ک چې ته توخی پر هغیت د ن به دنیا نه د دغې تتسکر تهخبت خو بس سره به شپل و نو وا نو پېخاف سې پک بهو کې په شپیللی کې په جم نام جمعمونه جمعکودي لره په جمع کولو سرهرضنا جهن نه اوکاربه کو مونږ جاان نما په کافرانو کې کا پیرانو ته پهښکاره کولو سره۔ ځنه <اللزینا> د کسانو كانت اغ یونو هم چې ويسترګره ديفی غپ ان انزی کي په پرده کې د یاد زما نه الله جههنم به چاته کاره کومه د کوو کسانوسترګې چې زما د نه زما د یاد نه به پرده کې او قانو لاستونه سما او دینو چې طاقې لرلی د او پههسې بلله ځنه کفرو اي يتخذوا عبادي من دنيا ولیا ايا ګمان کوي आकाशانو چې کوبري کړي ور دي آیات کې کی ذکر کې په احساب بل الذين كفروا كفر کړي ها کافرانو ورتوي احساب الذين ايا ګمان کوي आकाशانو کفرو او چې کفر کړي دي په せ وجہ اي يتخذوا چې بندګان زمان ای بعدی بوتان نه دیخه ای بعدی بندګان زمان سیوا زمانہ اولیاء مددګارانو الله ای زمان بندګانو تا جی مددګارانو وی اننا اعتذنا جهنم یکنن مون تیار کړی دی جهنم کافرانو تا زیاد مل مستیا قل هل نبيو کوم قل اوایا انبی سلام اللو نابيوکم آیا خبر تاسو تاسول را پبارہ د تاوانی عملوالو کی شدید تاوانی عملواله دي دنیا کې استړې پښتانه او هندو استړې او چې دنیا کې خزان ډیر زیات استړې کړي اعمالي کړي دي نو الله فرمایي دا تاوانی عملواله دي عمل دا, عمل دا کم خلق دی چې دي دی کیناکار کارونه دا کار کړي او ګمان دا کوي چې دا مون خکار کوو نو الی دا غړ تاوان ولا خلګ دی الذین لقد بتیانو بتیان چې بدت کای نو غبدت غو ثواب وئیو هغه جنازی په دوا کیته راله دا مکه په جمع جنازی په دوا هرغه ګورو سم د دوا نه منې کای نو دی په دې کې خو ثواب دی یا مړی وشو مړی کبر کی دی باغ وته وئی نو دی خو دا ګذر ثواب کار کوم یا مړی په اول ماقام دیم ماقام لوم به جما نو دی ګمان دا مون خیرات که امید د ثواب ساتی دا غټ تواني عمل والدي الذين ادلساهم هغه سانچي بربادي کوشش ددي په جنده دنیا کې وهم يختبون او دی ګمان کيا انهم يختنون صنع دي خکار کيا کوي ګناه وي ود دينا لکه حوارجه او معتزله رواپتو اهل اولائک اللذینا کفرو بی آیات ربیم نو دا کسان دی کفر کرے بایتونو د رب دا دینا او د ملاقات دا اللہ نا احبیطت اعمالهم نو برباد دی اعمال دا دی نو نکای مو مونگ دی لرا پر دا کامت کے وزن ذالک جزاؤهم جہنم دا بدلا د دی جہنم دا فتواب دا چې دی کفر کرے فلا نو نقیمو لهم نو وعلکه جذا هم جاهن ناممه دا بدله ددي دا پهسبب د غې چېدی کوفر کی دی وته غزو آیاې او سولی حضوهته غزو او دیې ولی دي آیا تو نهزما اورسولی پې غمبار انزما حضوه پټوکو سرهځ کې څو ولائك الذين كفروا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا ان الذين امنوا عاګه سان چې مانې راوللې عامل صالحات او عمل کړي په طریقه د نبی علی سلام دی له وی جنت الفردوس میلمستیا فردوس وی سرسبز باغ تا حدیث پاک کې مرادي چې کله تاسو ته الله نو کوي جنت الفردوس واړه دا جنات د ټولون اعلى درجه دا الله دې مونږه تاسو ټول ته نصیب کړي خالدين بیا دی وبديكي هميشه يا لا يبغونا عن حق ولا لا يبغونا عن حق ولا نبغواړي دا غینه بدلی دل بل طرف تا کې بس مونږ پدې کیو كله کانل بحرو توایا کې چرتشې دریا ته یې د نکلو د کلیمود رغدما د پارا دا دریا بو نه صحیح شي او د الله کلمات د الله صفات پیلي کې لنفذ البهر ختم بشي دريابو نام قبل ان تنفذ کلمات رب ما کې د ختمه د لو د کلمات د رب زمانه ولو جينا بمثلي هي مدد دا اگر کرول موږ پشان ددي مدد نورثي قل ويا انما انا بشر یقینا زيمه بشرا انما انا بشر د بشرم باقي بریليان وي دا اصل کې دا ان نهجو د ماجو دی قلته یا ان نه یقین ما انا بشر زه بشر نیم دا مع خلق دوک کوي پلته یا ان نه یقین ما انا بشر د بشر نیم پ خدا نه د ان نه ما انا, یکنن آنا و و بشر یقین زه بشر یم یا بعضې پهکه کوي نه انا یقین ې یم انا ضمه زهخ ضمه او بشر ستا زهونئ دا پهې خپل تعویلات کوي ان نه انا انا بشر هم ز خو زم ما ز نور ما او بشر تاسو غونتی ویدہ تفسیر چا کړي صحابي کړي تابعيه کړي کوم یو معتبر تفسیر کړي قل انما انا بشر مثلكم و اي نبي عليه السلام یقینا ز بشر مستاتو غنتا يوها اليا ما تويقولشي انما الهكم اله الہو واحد یقیناً زهہ جتر روایت مستاسو حجت روایت یک یو دوی خلاصه توحید شو فمن کان یرجو لقاء ربه بسو کیو می ذاتی د ملاقات د خپل رب بل عمل عملا صالحا عمل دکې عمل صالحا ته سنت طریقہ او شریک دی نګر دی پای عبادت د رب کې حدن حصو کا نو سوره القهف کې دوه مسلې بیانولې او علا مسالہ ربدان جوازي الله او ګور اصحابک په لوی اولیاء کرام د ځان د حال خبر نشو او ګور موسی عليه السلام بخضر علی السلام په کارونو خبر نشو او ګور نبی عليه السلام اغلار سباطه نشتا او ګور ذوالقرنین د دنیا بادشاه او د قوم په ظاهری خبرو باندې نه پويدا دويم مسلې صورت کې ذکر کولا خاست د دنیا په دنیا ناز م دنیا بدن نه واغستتی شي څ چې د باغ غوار نه باغ واغې شو دا دنیا اوغای ډیر لږ دی دا تابانې وبال شي دا خلاصی یاد د کله کله بیا پارچو کې خلاصه را شی او کم طالبات یا طالبان یا فاضلات یا ولما هغوی پارچا عربی ک ل دا عربی ربې تخپل خپل نمبرېخ او دا خلاصه دا پاربیکم ډیر راسانانه ده؟ د دعوه داله سورته د دې دا د دې علم الغيب من الاولياء کا اصحاب الكهف دارنګ او ونفي العلم الغيب عن نبي هي وموسى وخضر وذل القرنين فيها فنا الدنيا وخباستها بالوجوه الثلاثه چې لاره دنیا خباست ذکر کيه چې الدنيا توخذ ملكهم كماوخذ من اصحاب الجنه دنیا وقتها قلیل وانها ستكون وبالا عليكم مخيو ہے مریم مکی صورت پہ نزول کی سلور سلوی ہتم نمبر دے نازل شوی رستو د صورت فاطر نا پترتیب د صورتونو کی نلسم نمبر دے رستو د صورت کہف نا ہر کلا کی مخ کی صورت کی نفی د شرک پہ علم ذکر شوا هر کله چې مخ کی صورت کې نفی د شرک په علم ذکر شوا نو مریم کې اوس د مخلوقات عاجزي ذکر کای مخ کی صورت کې نفی د شرک په علم ذکر شوا او سورته مریم کې د مخلوقات عاجزي ذکر کای یا مخ کی سورته ختم کو په توحید باندې په سورته مریم کې د توحید د دعوې د مضبوطو او د فارادان بیا واقعيات بیانې یا مخ کې سورته ذکر او ش انهم فتیتون چې دا اصحاب کہف ځوانان کسانو ما مضبوط کو په دې سورته په اړخ طرفي ذکر کوي یوازي اصحاب کہف نه چې څوک هدایت طلب کوي هغه مضبوطو ما یا م م کی صورت کې د مشرکینې شبهه ذکر کا چې الله نازولی نیولی دی نو پدې کې دغه شبهه په نور او الفاظ سره ذکر کای او جواب ذکر کای چې مالهم به منه علم ديله پدې خپل خبره ایس علم نشتا یا م م کی صورت کې ذکر شی او المال والبنون زینت الحیات الدنيا نو سورته مریم دک کا مضمون به ترقي ذکر کای سورت مریم کې د جبرئیل علی السلام د مریم خوا ته راتلو تذکره شوی دا, شو دا. په سورت مریم کې د جبرئیل امینا د حضرت مریم بیبي بی خوا ته د راتلو تذکره شوی دا په شو دې سورت کې د زکریا علی السلام خپل قوم ته په اشاره کول سره خبره کوي دا تذکره شوی دا په دې سورت کې د زکریا علی السلام د ویختو د سپینوالی او د ادکو د کمزورو والی تذکرہ ده حاصل د صورت په دې صورت کې د انبیای رسول او د حضرت مریم بیبي بی عاجزي ذکر کای او په دې صورت کې تخويف دنیاوي او اخروي دا ذکر کای په دې صورت کې د ش... آ... اغا اش قد انبیای رسول تفصيلي بيان کای د شپغو انبيای او تفصيلي بيان دا تمام انبیاء علیہ السلام اجمالی بیان په دې صورت کې اول عبدیت د انبیاء السلام دا دا دا دا علیہ السلام او د ملایکو ذکر کئ بیا په دې صورت کې رد د شرک مئ نبي د شفاعت قہریه او رد په اتخاذ ولادت باندې په دې صورت کې شبهات اغمرت کئ دې شبهه دا کول یا شوګورا د زکریا علیہ السلام دا فضیمد مریم کفالتو زکریا علیہ السلام فضیمد مریم بی بی کفالتو نو وګورا اګه د روحیت سکانا اوکی आसारو جواب ذکر کئ ذکر و رحمت ربکا عبدو زکریا ذکر و رحمت ربک عبدو زکریا داغ پستا د رب رحمتو عبدو الله ته محتاجو بوډا وال پیراغلو الله ته سوال کوو کا یا ان سواد اللہ پويږي پماند دي هوروپو ذکر رحمت ربي کا عبدو زكريا هاذا ذکرو دایا داش دی د رحمت در رستا په بندا داغو زكريا عليه السلام باندې ازنا دا ربو ندان خفيا چې کله आवाज کو خپل رب تا आवाज پټو گورا زکریا علیہ السلام دا الله نه سوال کی نواغا سوال پروباندے کی تم چې سوال کے دعا کے ذکر کے پروباندے وایا قالا اوی زکریہ علیہ السلام رب اے زما ربا انی وہنالعزمو ایکنان کمزوری شوی دی اڈو کی زما اڈو کی میا اللہ کمزوری شوی واشتاعل الرعسو او تکس پین شوی سر زما دا وجد بڑا والینا ولم اقم بدعائك رب شقيا او زنیم د دعاستا نه محرما و اني خبت او زيريګه ما د تربورانونا رستم زمانه اسنه يريږي يريسني چې دیبه زمانه میراث یې اوسي ناجي زيريګه ما د دين مبارکي يا الله دې کې خو چون کې شته نه نو زمانه د دين وارث زمانه اي بیا زکه دلته مراد ا د دین ببارکی یاره دا و انی خبت الموالیا او زریګما د تربورانو نا رستو زمانہ دین باندې او دا بیبی تما بی شاندا نو راکی ماتا د خپل ترپنا وارثه او ګو رازقریه علیہ السلام بچی غواڑی نو کم در درته تلې کم دی کمو درګه کې الټرډکی غخړې دی یا کم دې کې دربو لغټې ور کړې دی, دی یا چاته منختې ولدی یا کم بابه رحم مدد کړې دی بچي غاړي دا الله نه غاړي یا رثونی دی باورشي زماده دینا داوارث نه د وراثت نه مراد مالی وراثت نه دی ځکه حدیثو کې مرادي ان العلماء ورثه الانبیاء علماء د انبییاء ورثا دي او انبییاء علیه السلام په میراث کې پیسې نه پرې دیږي علم پرې دیږي او يرثو من آل یعقوب اور ابشیر الی یعقوب علیہ السلام وجعله ربی راضیا او ګرځیدلا ایراب زم ما غره شوی سوال হکو اللہ وتعواز گئیو یا زکریا ان نبشرک بغلام مونگا زیر ذکر تعالی فالاثرن بی یحیای او داس نو مړو مخکر چاښتنا لم نجعل من قبل سمیا نټېګر ذولې موږ دلاره مقره دینه هم نامه ایې اځه مارا وا تمه بچی څنګه کی زه بوډایم قالا او زکریا علی السلام سره گی بشی ما دارا زویو د بیبی زما اخرن شانډا او زرا سیدلیم د بوډا والي اخیری حتا الله یک ازالک تبدارنګې قال ربک ویلی رستہ دا کار ما باندې آسان دی وقد خلقتک من قبتما مخ کې نه پیرا کړې ولم تاکو شیعات تو اسم مخی نوی سا خوز اوجودم نو تالا ما وجود درکو اس خوز تا وجود چیتا تو تالا زبچی زب نشم درکولی اے ربا زماد دی بچی آغا علامت بسی یو قالا وی زکریہ علیہ السلام ربی ایزا ماربا وگرزی مالیو نخا وی وطالا آیتو کات تالر نخا دارا خبری بنکی خلق و سران سلاسا لیالین سوی سلاسا لیالن دریش پی سویت بیمار بنی یا سلاسا لیالن سویت دریش زی پورا نفخرجا علا قومهی من المحراب دی رووطا قبل قومتا لی عبادت خانینا فاوحا ایلیم اغیت وحیو کا دلتا دا وحی مانا اشارا باید ایکی لحامو لکی چولو اغیت اشاری سروویلو سب بیہو بکرتا و عشیا ورا پيشارې شرم د دين کار کوي توي دا الله تسبيه واه سبايو بيګاي يا يحيى خذ الكتابا يا يحيى عليه السلام بیا پیدا شو بیا لويم شو پیغمبرم شو الله تو يا يحيى خذ الكتابا بقوا يحيى عليه السلام دا د زكريا عليه السلام زيو د زكريا السلام بي بي اشبع اشبو او حنا دا, دا په خوذ ولونو واخا په خوذ د دبلونا وي او يشبع بيار حنا تي ودا دا مريم بيبي اغموروا حنا او عيسى عليه السلام دا مريم بي بي او ديهو دا يشبع تي دا, دا زكريا عليه السلام بيبي وا يشبع نو دا يشبع دزينوم يحيىو دا حنا دا نو گویا دا يحيى عليه دا دا مريم بي بي دا ترور زویو دا زکریہ علیہ السلام دا ترور خواهون دا مامای کیه دو دا مریم بی بی ماما کیه دو حضرت زکریہ علیہ السلام دا عیسیٰ علیہ السلام نکا کیه دو دا عیسیٰ علیہ السلام نکاو یشبو دا, دا رنگی تاریخ والا ذکر کئی چه پده آیتونو که تسکره دا یحیاء علیہ السلام شویده دا, دا فخوز دولونو یو حناو یو یشبوو رحنہ لورو مریم د مریم زوی عیسی علیہ السلام او یشبوچ د زکریا علیہ السلام بی بی وا د زکریا علیہ السلام د زینو م یحیی او دی آیاتونو کې د یحیی علیہ السلام صفات ذکر کړي یا یحیی خذ الکتاب بقوا اے یحیی علیہ السلام ما کتاب په مضبوطیاسره او اته